عباد الله واسقوا معي ايها الله فلقد فاز المتقون زامو اسلام نuhsieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa مسلم في صحيحه عن ابي هريره الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول hadith iliyopokewa na Imam Muslim anasema sahaba mtume Abu Huraira radhiallahu anhu yakuwa alikuwa mtume Rehma na sio ji akisema mara nyingi dua hii na hii ni dua ambayo tuna allahu alayhi wasallam alikuwa akiomba wakati wowote Sawasawa iwe ni usiku ama ni mchana haina muda maalum mtume alikuwa akisema allahumma aslih ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل, الخي... واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحه لي في كل شر حديد نزع الاسلام inaeleza dua ambayo ni moja katika dua muhimu sana yatakiwa Muislamu azijui na awe anaziomba Mola anasema nasema fa huwa min jawami'i kalimihi wa du'a'ihi sallallahu alayhi wa sallam Dua hii ni katika maneno ambayo yamekusanya maana kubwa sana na katika dua ambayo imekusanya mambo mengi sana Liche ya kuwa maneno yake ni machache mtume alikuwa akiomba akisema Allah nakuomba aslihli dini alladhi huwa ismatu amri Allah nakuomba unitengenezee dini yangu unirekebishie dini yangu dini ambayo ndiyo kinga ya mambo yangu yote Kumzangu Islamu dini ni kusudiwa hapa dini ya Uislamu Dini ya Uislamu sisi waislamu hatuihitaji dini yetu itengeneze amerekebishe kwa sababu ni Na kwa hivyo unapoomba kuwa Allah subhana wa Ta'ala akufanyie dini yako iwe ni nzuri kuwa dini hiyo ina kasoro Kinachomaanisho hapa ni atadayyin watamassuk bihadha din. Kinachokusudia hapa ni wewe mwenyewe vipi utashikamana na hiyo dini? Kwa katika kushikamana kwako na dini hiyo ndio hapo hutokea mapungufu. Katika iltizamu yako kulazimiana kulazimiana kwako kwa na hii dini ndio hapo mapungufu yanatokea. Ndio saa mwamba Allah hayo mapungufu Allah ayalikibishe. Akujaliye ujitahidi kujirekebisha ili katika kufata dini kwako kuwe uko sawa kamili ninavyotakiwa ndugu zangu katika dua hii mtume sallallahu alaihi wasallama ameomba khair zote za dunia na akhera. na kwa maana hiyo hii dua inafanana na aya ya moja katika suratul baqara Allah nasema wa minhum man yaqulu na miongoni mwao kuna wale wanaosoma wanaosema katika dua yao rabbana atina fi dunya hasana Allah mola wetu utupe katika dunia mema wa fi akhirati hasana na katika akhera pia tunakuomba utupe mema waqina adhaban na kuomba utulinde na adhabu ya moto. Sasa katika hii hadithi pia mtume anaomba hivyo hivyo. Anaomba Allah amjaliye dunia kwake iwe ni mahala pazuri pakuishi Na akhera pia pawe ni mahala pazuri pakuishi Lakini sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kwa kuomba kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amtengeneze dini yake anikushikamana na kwake na dini uko sawa kabisa kwa nini mtume kanza na dini kabla ya dunia na akhera ulama wanasema hii ina maana ya kuwa dini ina umuhimu mkubwa sana kwa mwanadamu dini ina umuhimu mkubwa sana kwa mwanadamu Muislamu anatakiwa jambo la kwanza ambalo anatakiwa litilio umuhimu zaidi kabla ya kutilia umuhimu dunia yake ni vipi ataenda mbio ili mambo yake ya sawa katika dunia kwanza enda mbio kabisa ni vipi mambo yako yatakuwa sawa katika dini kasoro ambazo unazo katika dunia unapokuwa unajitahidi kuzirekebisha kabla hapo jitahidi kurekebisha kasoro zako katika dini kwa sababu akasema sahibu nuniyati alahbani an al anluf akasema wadinu rasmalin dini ndio raslimali ya muislamu fastam sik bihi shikamana na dini hiyo fabayahu kwani kupoteza dini ukabakia bila dini min a'dhamil khusrani ni katika hasara iliyo kubwa sana haina mfano ndugu zangu waislamu Dini ya Muislamu inapokuwa iko sawa manake nini? Manake ni kuwa akida iko sawa. Tashiihu al-aqida. lazima ajiregelee nafsi yake na kujiuliza, je, hii tawhidi, hii akida ambayo ninayo ndio akida sahihi ama kuna mapungufu na hitaji kurekebisha? Utajuaje? Utajua kwa kusoma. Tena usome kwa wanachuoni ambao Sahihi, kisema, na sahihi ndio uone kwa wanachokisema na unachoitikadi ni hicho hicho ama kuna tofauti ndio ndo kibisha akidaka lakini dini pia itakuwa sawa ya muislamu pale ibada zako zitakapokuwa ziko sawa na ibada zinakuwa sawa kwa mambo mawili muhimu jambo la kwanza ni muislamu kuwa na ikhlas anapomwabudu Allah na jambo la pili ni wakikishi ya kuwa unamabudu Allah kwa kumfata mtume aliyofundisha lakini mzangu islamu dini si akida na ibada peke yake dini pia ni tabia vipi utaishi na wanadamu wenzako anasema alimamu ibn qayyim rahimahullahu ta'ala fi madarij salikin ibn qayyim anasema yakwa wad-din yote inazingatia tabia kuanzia mwanzo wake paka mshuki faman zada alayka fil khulqi yeyote atakayekuwa amekuzidi katika tabia zada alayka fid dini atakuwa pia amekuzidi katika dini mzangu islamu kwa nini mtume allahu alayhi wasallam akaanza kumwomba allah amjaliye dini yake iwe iko sawa ni kwa sababu ya kuwa kuwa sawa kwa dunia ya Muislamu kumefungamanishwa na kuwa sawa kwa dini yake Muislamu anapokuwa mshikamana na dini yake sawa sawa Allah Subhanahu wa ta'ala piaatamjalia mambo yake ya kidunia yawe sawa Lakini kinyume chake ikiwa utakuwa haujali mambo ya dini hapo utapata kuwa pia ndio pale pale Allah Subhanahu wa ta'ala atakujalia uwe na martizo ya yes, siyo isha katika dunia. kuwa labda wengine wanaweza kuona kuwa labda una neema ama una lakini wewe mwenyewe binafsi kuona kuwa hauna raha na nafu kabisa katika maisha yako. Kwa sababu ya kukosa dini. <coughs> Mungu zangu Islamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyakasema kwa waslih wa li dunyaya allati fiha maashi. Anamomba Allah amjaliye maisha yake ya dunia yawe ni maisha ambayo ya kusawa kwa kuwa dunia ndo mahala pa maisha ya kila mwanadamu sababu dunia ndo mahala pa maisha ya kila mwanadamu dunia itakuwaje iko sawa kwao kwa kwa ndugu zangu ndugu yangu msilamu mtume sallallahu wa alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na ubaidi illahi ibn muhassan Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema man asbaha minkum aminan fi Yeyote ambaye atapambaukiwa akiwa yuko na amani hana hofu yoyote wala wasuasi fi katika nafsi yake na pia katika jamaa zake mke na watoto na familia na pia katika mali yake huyo atakuwa amepiga hatua katika kupata dunia kwake iwe nzuri man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi kisha allah kamjalia pamoja na kuwa hana hofu anaamka akiwa ni limtulipo moyo wake hakhofisha chochote kwa nafsi yake kwa kuwa kuna mtu atamuwa ama tampiga muumiza ama vipi na pia nafsi yake na jamaa zake na mali yake kisha pia Allah kujalia ukaamka ukiwa ni mzima wa afya si mgonjwa ya hukutu yaume kin Allah akujalia umeamka unaona kabisa na unajua kabisa kuwa chakula kipo chakula hauna wasiwasi kwa nitakula nini mtu mwana anasema kuwa faqad hisat lahud dunya bihadhabirha mtu huyo atakuwa ni kana kwamba ashamiliki dunia yote na amekusanya yuko nayo kwa sababu ya kuwa Allah amekupa amani. Amani kitu muhimu sana kuzingatiwa katika Uislamu. Lakini pia Allah akupa afya, mwili ukawa weni mzima wa afya. Kisha Allah akakuruzuku, riziki yako ikawa ni nyepesi na nisahali na ukao unayo tayari si ya kutafuta. Hapo yatakiwa Muislamu amshukuru Allah zaidi. Sasa mtume anamwomba Allah amfanyie maisha yake duniani yawe hivyo asiwe na hofu na asiwe ni mgonjwa na pia asiwe amekosa rizki kabisa akawa sasa ni njaa tu na kiu moja kwa moja kisha Mtume sallallahu alitanguliza kuomba Allah amjalie duniani iwe nzuri kabla kuomba akhera kwa nini ni kwa sababu ya kuwa Muislam anapokuwa ameishi vizuri katika dunia Anavotakiwa aishi kwa kufanya dunia iwe njia ni wasila ya kumfikisha akhera kwa maisha mazuri ya ahera basi hayo maisha atayapata lakini yule atakayodhania kuwa dunia ndio mwisho akifika anakuwa asafika asikiria ahera wala hajali ahera hatengeneza ahera yake hasa huyo ndiye atakayearibikiwa kwa mtu anaakasema katika dua yake wa aslihli akhirati alati فيها maali alonjalie fi akhirangu Iyo iko kwa sababu huko ndio nitaka nitaka kutaka kurejea nitaka kwa kila mwanadamu atarejea ahira atakufa na Allah tamfua na kisha atahesabiwa na talipwa kwa kila msilamu ajiulize je anafanya nini kwa kutengeneza ahira yake na sababu mwisho wa dua mtuna kasema waj'alil hayata ziyadatan fi kuli khairin. Ni Allah kila unaponiridhishia umri, unapojalia fursa ya kuishi hapa dunia, Iwe fursa hiyo nitaitumia katika kila laheri. Ili niongeze zangu akhera niishi vizuri. Waj'alil mauta rahatan li min kulli shaghal. Na pia Allah unjalil kufa kwangu iwe itakuwa ni sababu ya mimi kuepuka na fitna na shari za hapa duniani na taabu zake. Hii dua mzangu Islamu inafanana na, na nyingine ambayo Mtima alikuwa akiomba kila asubuhi na kila jioni. Dua yenyewe inapatikana kwa hadithi iliyopokewa na Imam Abu Daud an ibn Umar radiyallahu anhuma qala Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ibn Umar ana sana alikuwa mtume rahma na la yada u haؤلاء daawat mtu alikuwa kuomba dua hizi kama kisema akisema allahumma inni as'alukal al afiyata fi dunya wal akhirah na kuomba afya afya hapa maana ni salama asalama tanjata an allah unjalie niwe mtakufu kuwa salama nispatwe na adhab wala balaa akhira na hapa duniani kisha mtume alikuwa yake le Allahuma sema Allahumma as'aluka afwa, Allah nakuomba msamaha na maghfira wala afiata na nakuomba salama na amani fi dini kwa dunia kwa dini yangu wa duniani ya, na dunia yangu wa ahli na familia yangu wa mali na mali yangu Allahuma stura aurati Allah nakuomba uhifadhi aibu zangu nisifehike kwa mbele ya watu wa amin rawaati na unipi amani na utulivu wa moyo kwa yale yanayoweza kunikofisha na kunitia waswasi nafaza Allahumma hfazni min baini alayya Allah nakuomba unihifadhi mbele yangu na nyuma yangu wa iamini na ukulia wa nshamali, na kushoto wa mifauqi na hata juu wa a'udhu bi'azamatika anuqtaala min tatak na nakuomba Allah najilinda na, jilinda, na nguvu zako na kudra na uwezo wako nisije nikaangamizwa kutoka upande wa chini dua ambayo abdullah ibn umar anasema kuwa mtume alikuwa Haati kabisa kuomba dua hii kila asubuhi na kila jioni kuonesha umuhimu wa kuwa antakiwa anatakiwa pia siwa naacha dua hii kuomba asubuhi na jioni lakini kisha pia kila wakati unapokumbuka uombe hii ambayo tumaanza nayo tumombe allah subhanahu ta'ala aweze kupfadhali ni yetu na dunia yetu na akhera yetu na tujalie maisha yetu hapa duniani awe na maisha yaheri na hata kufa kwetu iwe ni kuepuka shari hapa duniani alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala sadiqil amin nabii na muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma baada ndugu zangu waislamu hadithi ambayo tumesoma yaonesha kuregea nyuma katika nafsi yake na kuangalia vipi dini yake iko. Hili jambo muhimu sana. Na kwa sababu Muislamu anapokooa iko katika dini yake chochote kitakachotokea katika dunia kwake ni khairi kama alivyo sema Mtume sallallahu alaihi wasallam ajaban li mu'min inna amrahu kullu khairun. Mu'min huwa chochote kinachotokea kwake ni anajua kuwa kutoka kwa Allah na kuna sababu nitapata nikisubiri anasubiri anapata thawabu akipata khiri, anajua ni kutoka kwa Allah anashukuru anapata thawabu na pia anameneka na khair ile hayo ndo maisha mumi. kwa hivyo hatumaanishi ya kuwa eti muislamu akitahidi kushikamana na dini lazima awe tajiri vinginevyo kasababuni gani haya mbona mimi nimeshikamana na dini na bado mimi maskini haina maana hiyo lakini pamoja na hivyo pia ina maana kwa muslamu, anapokuwa amejitahidi kurekebisha dini yake basi huwa anapokufa watu hawana wasiwasi ye Kwanini? kwa nini kwa sababu kuwa wanamdania ya wema ya kwa Allah ni katika wema bali yawezekana pia kawa amepata husnul hatima kwa sababu ya kule kushikamana na dini yake katika maisha yake ndugu zangu lakini pia yaonesha kuwa mbali na dini kuna muhimu sana muislamu kumuomba Allah hii dunia kwetu tuishi na amani tuishi na amani kwa sababu amani ndio inampa wepesi wa muislamu kumwabudu Mola wake amani inampa wepesi wa muislamu kufanya mambo ya yaheri ambayo yatamsaidia akiondoka hapa duniani amani ikosekana ni mtihani mkubwa sana nguzo za Uislamu nguzo za katika nchi za arabuni huko middle east sahili wamekosa amani hiyo na wanaishi katika hali ya hofu lakini pamoja na hivyo jambo la kimsingi ni kuomba allah subhanahu wa taala yeyote ambaye atapata na mtihani katika hii maisha jambo la kwanza ni kuwa allah mjalie dini yake iwe iko sawa kwa nini kwa sababu vyote iwavyo ni kitakachompata itakuwa niheri kwake hata akifa tunatarajia na tunatafaal kwa kuwa inshallah atakuwa anapata khairi baada ya kifo chake lakini weniambie mtu awe dini yake ina mashaka dini yake ina mashaka kiasi cha kuwa hata akifa mtu anayekuwa huyu yuko mashakani ya kuwa wale ambao katika dini kama ye wanaweza kadania yuko huyu kuisha nishahidi hamna shahidi huyo kwa nini? Kusababo jambo la kwanza kabisa ni dini. Jambo la kwanza kabisa ni dini. Kwa hili ndio swali ambalo tatakiwa kila mmoja wetu kujiuliza. Na dini hapa haiangaliwi dini kwa jumla. Inaangaliwa individuo kila mtu alivyoshikamana na dini yake ya Uislamu. Kama tulivyotangulia kusema, Uislamu hauna kasoro. Hauna mapungufu, hauna aibu yote. Lakini saa sisi katika kushikamana kwetu na uislamu sasa hapo ndiyo kuna mapungufu ambayo yatakiwa kila kukicha kujitahidi kuziba mapengo na kurekebisha yale mapungufu yanayotokea katika maisha yetu kwa ndo sababu ndugu zangu wa uislamu kuwa huu ni mwezi wa ramadhani mwezi wa kujitahidi kujirekebisha yale ambayo tulikuwa nayo katika mapungufu ya dini kabla ramadhani na Allah atujalie tunapokuwa hivyo sasa tushikamane na hiyo dinev tutakiwa tushikamane nayo kama tulivyoshikamana nayo ndani ya mwezi wa Ramadhani hata baada ya Ramadhani tuendelee kuwa hivyo. Allah Subhanahu wa ta'ala ta atupe amani na pia upendo zetu amani popote walipo katika duniani. Allahumma atia mukusana taqwa zakihah anta khairu man zakaha innaka anta waliyuha maulaha subhanakallahumma rabbana bihamdika sallallahi la ilaha ilaha, anta astaghfiruka wa atubu